איוב, פרק ל. ועתה שחקו עלי צעירים ממני לימים, אשר מאסתי אבותם, לשית עם כלבי צוני. גם כוח ידיהם, למה לי? עליימו אבד קלך. בחסר ובכפן גלמוד, האורקים צייה, אמש שואה ומשואה. הקוטפים מלוח עלי שיח, ושורש רתמים לחמם, מן גב יגורשו. יריעו עלי מוק הגנב, בערוץ נחלים לשכון, חורי עפר וחפים. בין שיחים ינהקו, תחת חרול יסופחו. בני נבל, גם בני בלי שם, נקעו מן הארץ. ועתה, נגינתם הייתי, ואהי להם למילה. תיעבוני, רחקו מני, ומפני לא חסכו רוק. כי יתרי, פיתח ויענני, ורסן מפניי שילכו. על ימין פרחח יקומו, רגליי שילכו, ויסולו עלי ארחות אי דם. נפסו נתיבתי, להבתי יועילו, לא עוזר למו. כפרץ רחב יעטיו, תחת שואה התגלגלו. הופך עלי בלהות, תרדוף כרוח נדיבתי, וכאב עברה ישועתי. ועתה, עלי תשתפך נפשי, יאחזוני ימי עוני. לילה עצמיי ניכר מעליי, ועורכי לא ישכבון. ברוב כוח יתחפש לבושי, כפי חוטונתי יעזרני. הורני לחומר, ואתמשל כעפר ואפר. אשבה אליך, ולא תענני. עמדתי, ותתבונן בי. תהפך לאכזר לי. בעוצם ידך תסטמני, תשאני אל רוח, תרכיבני, ותמוגגני תושייה, כי ידעתי מוות תשיבני, ובית מועד לכל חי. אכלו לא ועי ישלח יד, אם בפידו להנשוע. אם לא בכיתי לקשי יום, עגמה נפשי לאביון, כי טוב קיוויתי, ויבוא רע, ויכלה לאור, ויבוא אופל, מעי רותחו ולא דמו, קדמוני ימי עוני. קודר הילכתי בלא חמה, קמתי בקהל, אשבע. אך הייתי לתנים, ורע לבנות יענה, עורי שחר מעלי, ועצמי חרה מיני חורב. ויהי לאבל כינורי, ועוגבי לכל בוכים.